Prishura, nuk kanë vlerë Edhe përësë dhejë për e mirë Në rezimi për nuk kanë vlerë në ditën e kiametit A zvejë për e qafirit Të dhemen Të dhekar Wahël aardat Të lë qabër Të dhekar Të dhekar Të dhekar Të dhemen Të dhemen Allah subhanu wa ta'ala Wa kadibna ila ma amilu min amelin Dhe ju kthejmi atyve vej prave që i kanë vepru Kët dalin ditë në kiametit qafirat Ju kthejmi vej prave tyra A të vej pra që i kanë veprua Fe ja bojnë bi pluhon Nuk kavler Fa ma gjennatu Adnin Bihit të mand لم تؤخذ التقوى كتابا فيا ويلي اذا فرقت اهلي وحبايبي ووسيت ترابا القى عاريا في ضيق لحد كاني مرت اديت بها Tiyaba. Shraqat nafsi bi nurin min fuhadi Hina ma raddetto ya rabbel imadi Shraqat nafsi bi nurin min fuhadi Hina ma raddetto ya rabbel imadi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 Tëtë Allah subhanu wa ta'ala Ja juhel ladhina amanu Ati'u Allah wa ati'u rrasula Wa la tubtiru a'manakum Ojtë se dhe të kërbesua Aspektana Allahun Dhe të drguarin në ti Dhe mos i prishni vej prate ju Ojtë se dhe të kërbesua Aspektana Allahun Dhe të drguarin në ti Dhe mos i prishni vej prate ju Allah subhanu wa ta'ala në kitë ayet Letë se nëse kërve pruti vej prate mira Mas mëndo se së prishën komo siç e ndieni me bova vepra të mira e pastaj mi prish veprat e tina ose me prish vepra që ishin fillim. Dallë do të thotë ka vepra të cilat prishën. Dallë Allah subhanahu wa taala ka për mënyrën Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam haditha. Kur vepra që janë të prishura nuk kanë vlerë, edhe pse është vepra e mirë në rezimi por nuk ka vlerë në ditën e Kiametit, as vepra e xafirit. Ati i cili ka jetu se si mushrik, familja ka pas mushrik, dhe as eduon kufër dhe ka jetu jetën e tin kufër dhe ka vdek. Ai çka ka vepruar vepra të mira, ka mundësimi pas ndimundani fukaros. Ka mundësimi pas bë vetra të mira ai gjatë jetës së vet. Mi po, këto vepra nd prishura, nga se kost për saktësimin e këtyre veprave është ai meqcin musliman që miu pranu. Ai se ka pas kët kushtin e pranimit veprës, kështu që vepra ti i është prish. Në ditën e kiametit, çado me pas punuaj vepra të mira në kët botë, nuk ka xhennet për ta nga se ka bëu e ka vepruar veprën më të madhe, veprën e keqe më të madhe, në të cilai pri gjitha veprat e tjera në një shkufrë. Do thotë nuk ka mëkat pas kufrit. Do thonë mbi kufrin nuk ka mëkat më të madh. Kufrri është koka e mëkateve tjera. Shkoka e mëkan, më nëse bie njeriu në kufr Nëse ata kanë pasi ata kanë jetuar me kufër, si u bën dobija e veprat tjera e vogël që e ka bëu, sa do të kenë ato veprat tjera që i ka vepruar të mira në krase me kufrin një ndëvogla, andaj nuk ka dhe prishet kushti i pranimit, do të thotë nuk e plotsojnë ata kushtin e pranimit ai sistemi, andaj i kanë veprat e prishura ditën e kiametit. Tot Allahu subhanahu wa taala wa qad ibna ila ma amilu min amalin dhe ju kthehemi ative veprat qi kan vepru ko dalin ditën e kiametit safirat ju kthehemi veprat e tjera ato veprat qi kan vepru fejhaalnahum haban manthura dhe ja bojim i pluhun nuk ka vler kur djalë the thot men qani yuridu al hayat ad dunya wa zinataha kush kad shuruk ed dunya kadbot dhe stëri të kësaj bota, në uffi i lejhim a amalahum, nëja apmi nga vej prate të tjyrat të që e ka ndashtën, o hum fiha la ju pëkhasun, dhe një këm mëngon. Atë të që e ka dëshru nga kjo botë, ja këm i dhanën. Ula i kelle dhine lejse nëm vila akhirati, illë në narë. Nga sa të tjyë në akhirat, nga se për atak e akhirat, në akhirat, sëta të tërsen përvesë se zjarmi, sëta për ta gjennet. Këtë botë ju i për çka dëshiroin nga kjo botë Allahu jap mirë an kët botë mirë po valla pra ahirat skan kujon u habita ma sanau fiha dhe ju prishin gjithë veprat çka i kanë vepruar wa baatilu ma kanu amaluun dhe ashtekot krejt ajo çka kanë vepruar atë sco veprat na ahirat çifira firi kur llogaritet nuk llogaritet për me hin xhennet llogaritet për me shikua kondo një vepër të mirë më aletua zharmin mirë po jo çme hin xhennet do të sco eri cili llogaritet për me hin xhennet po llogaritet për, për mu poshtrua po mungon grit argumenti kundërtie për me me, me poshtërsua Allahu ata para kët krijesave e ja, pastaj nëse ka pas vepra të mira diçka që i kanë bëjtur që Allahu s'ia ka shpërblyen kët botë jashtë problemat ja, që është çfarë shpërbimi është ajo mund do të nia letësuen dënimin më pak do të thotë kafirat këtu nuk e kanë një dënim disa e kanë matran disa e kanë matlet me po të gjithë janë xehannam për gjithmonë ka kanë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Aisha radhiyallahu anha thatë kulta ya ja, rasulullah tashoi dërguari Allahut Ibn Gjeda'an Ka qenë joni Njahiliat kajetua Parasë më ardhë islami Kane fil jahiliye së lë rahim Njahiliat kër kajetua Ka qenë për njeri I cilë e ka itsele, vizitu të afrë më të bat Në nësilë mirë më të afrë më të bat O jethë amul miskin Edhe e ka pas ushqyt të varfrin Fëhel dhalika nafi'u A i bando bikion ditën e kja mejtët Ka thonë për nga mbej La jem fëkale la jem fërë Ka thonë ajshës Ati thot penga be, ja si bën dobi kjo kur dzon ditën e kiamet i ibn Zidanit. Inne lam yaqul yawman yawman rabbi ghfirlī khaṭī'atī yawm ad-dīn, nga sa asnjë herë në jetën e vet nuk ka thon, o Zoti, më fal mëkatet e mia. Asnjë herë në jetën e vet, siç kuptova me thon këtë, nga se ska jetuar në Islam, do thot nuk e ka plotësu kushtin e Islamit, pse veprat e tij i kanë shkuar poshtë sadoçi me pas vepruar. Ta Allah subhanahu wa ta'ala و ايوم يورض الذين كفروا على النار لذات الكهامه افرغ جهنم ليد برنجارم يثو ات اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا تميرات يوكي ني پاسي كيني كالوا و كي ني هرخووا الدنيا كيني يتوها واستمتعتم ومست... بها و يني كناتش ييني شفرزو تشات تميرا الدنيا فليوم تزون عذاب الهوني ورسات دات صبربلهني ميدانم ننشوم بما كنتم تستكبرون Përshkak me një masis tjuj që e keni pasë në tokë që e keni babi gajri lë hakë, me patë hakë, me patë drejtë, jeni të regu me një mdhenjë, se keni pranu dhe vërtetën, o bima kuntum të fësukun dhe përshkak më katë dhe tjujet që e keni veprua. Në nëjë se rëdhinat të rësëmë tonë hadithin nga Pingamberi s.a.s. se kërë nuk vlenë për besimtarin, ka tonë, inë nëllaha lajdhni mu'mina hasana të një ta, biha fi dunja o ju zabiha fil akhira. Besim tarit nuk ju bëhët zëllom për drejësi. Aj kur e vepron një vejpër në këtë botë shpërblejhet për ta dhe pas ta i prap shpërblejhet në akhiret. O ammal kafir, nërsa kafirit, fe ju të amu bi hasenatin ma amila biha lillahi fi dëdunja. A të vejpëra që i ka veprua aj të mira në këtë botë shpërblejhet për atë vejpëra hatta idha afda ila al-akhirah aw shochetdeysa shkon al-akhirat si simbet problem urgent seket problemin as vepra ja pa allahun ketbot sile per ahiret ati kozha lem te kun la hasana yuzibaha chto se që simet amir per mosprvlie nahira gjithashtu njerz per njerz vec i kan veprat e pricha jan munafikat njerz tecilet nuk kan hin islam asniher mir po e kan shpre islamin nga jasht mir po kurse kan dosh islamin kurse kan hin islam me sinqeritet do thot cishn fillim ka qenë kjafira, mi për dalimi me sti edhe kjafirit, mi thutë munafik, për shak se, kë e kam shejfë kufrin e ti, e kam bëjt zimërën e ti, ndërsa jashtë, është të regu së shë musliman ndërsa në zemrën e ti, e ka posë kufrin, e asniherë s'ka qenjë musliman, vetëm se para musliman vështë regu se kinsë e ka pranu islamin, e kinsë e ka qenjë është bon prej musliman me, dhe ka rujt kufrin në ti në zemrën e ti, ki është munafik, nuk e ka imlin e kafirit, pa e ka imlin munafik, mirë po dhe ki është kafirë, edhe ki ka vej pra të prishur a krejë, tëtë Allah subhanu kull, enfiku tawën au kerha, tëtë Allah subhanu në fika, jepne, në Allahu prapse pranon për ju këtë veprë. Nuk e pranon për ju këtë veprë. Innakum kuntum qauman fasikin. Yejni el-yars fasika maqtar. Wama mana'ahum an tuqbala minhum. Në nuk ka diçka, nuk ka diçka që s'pranojnë veprat e tjera përveç se Sos ka diçka sebeb tjetër që s'jan pranuar shpenzimit yjet që e kanë dhënën, ne faqat illa anhum kafaru billah për vetëm se kanë pasboku kufr Allahu, kufrin Allahun subhanahu wa taala. Në data të kufrit e tyre kanë luajt në zemrat e tyre edhe pse janë tregu musliman, kafaru billahi wa bi rasulih dhe kanë bë kufr, kanë mohuar pejgamberin sallallahu alaihi wasalam wala yaatuna s-sala. Edhe nuk kanë ardhmë fal namazin illa wahum kusala. Vetëm se me përtaçi. Ato kanë çën njerëz të cilët janë tregu prej muslimanë, madje edhe namazin e kanë fal. Mi po kërë e kanë falë në mazin, e kanë falë me përtaci. Uela ju në fikune illa vë hënë kërihun. Po edhe kërë kanë dhënë, kërë e kanë dhënë zëqatin, e kanë dhënë përsi e faqësi mu të regu këmë para muslimanëve se ina muslimanë. Mi po e kanë dhënë rrejtë islamin, në zëjman atë dy e kanë pasë kufrin. E kërë e kanë dhënë zëqatin, nëse kanë qimë prejtë pasërve, e kanë dhënën dhe e kanë dhënë Nuk janë konë të këndenë që më atë shkënë të banë. Në dhe nuk e kanë përqyë zëqatin. Dhe kërë janë falë namazën, e kanë falë me për të të qi. Zori ka që me falë me tërgu për a muslimanë musliman, dhe sejna muslimanë. Dhe kërë e kanë dhënë zëqatin, e kanë dhënën me urejtë. Si që ka thonë prapë Allah, subhanu wa ta. Dhali kebi annu me asë, dhali kebi annu me teba'u me asë khatë Allah. Shkako që ata kanë pasu e kanë djekat të që e idhran Allahum subhanu wa tala Wa kërihu rridhwana dhe kanë urejt kënë si në na Allahot Fë ahbata amalahum Allahu ja ka prish atyre vejp Dhe treta Ka për në mihë mesin e muslimanë Mesin e djetarë Mesim tari e cili e kërin i badet Mi për po me haram E kërin i badetin me haram Ki person Ajo është pranu vejpra, ju pranohet Apo ju prishet vejpra Kanton, vrej, kanton, ibadeti, jupra, Sikur, namazin, tokon, rubedjen, dhe sipër ulemove kan thon, ju prishët ke drejt, po hiç ju pranohet. Edhe sipër ulemove kan thon, ju pranohet ibadeti, ndërsa prat mëkatin që ka ka, është mëkatar. Sikur më ofol namazin me nitok që e ka marr dikujt me të padrejt. Ja ka marr një nit pa haktokun, ja ka ndryu vegjin dhe ka marr tokun pa hak. Dhe pastaj e shfol çat tokun që e ka marr njerëzve me zullum. Ai ju pranohet namazi apo si pranohet? Ahmed ibn Hambali ka thon nuk ju pranohet asë namazin e ka prish vejprën e ti se ka falë në tokë shkasi lejot me falë namazin së so konë e tina ose ujn ka marë abdes me ujn të cilën ja ka marë dikujt me të pa drejt ja ka vje dhe ujtën edhe ki, si pas e Ahmeti përhamet si ju pranohet namazin nërsa si pas ulemave tjirë ju pranohet mirë pash më katarë për vejprën që ja ka vepruha ose ka falë namazin me robat që ja ka marë dikujt me të pa drejt, me zlum, Ja ka vjedh, ja ka marr dhe ka falur namazin me çfarë rroba, sipas Ahmed ibn Hambelit si pranohet namazi yatina, ndërsa me dhëbe të tjera u pranohet mirë, por për veprën që ka vepruar është mëkatar. Shumica e dhjetorës si u pranohet, mirë, por mëkatar është për veprën të cilën e ka vepruar. Ai nëse, nëse është musliman, që shkon para, nëse njeriu është musliman, çish ka muslimi u prish atë veprat. Epra, nëse është kon musliman, dhe ka vepruve e pra të mira. Pastaj ka dal prej fejas, ju prishën veprat e tij. I foli përmendim se shkafiri i cili ka jetu si kafir, atij hiq çka veprën, xhennat, kedit ju naqrat kedit ju prishën veprat. Mi po ai cili ka jetu si musliman, pastaj ka boridde, kësaj i thënë ridde, do të thonë dalën nga feja, ka dalë prej islamit dhe vdes si jo musliman, edhe këti ju prishën veprat. Ka thonë Allahu wa men yartadit minkum an dinih Ko ishtë delë prefejes nda jo? Fejemut dhe vdes, vëhua kafirën dhe vdes qashtu si qafirën, fe ula i ka habitat amaluhum, këti si bojnë dobi, anipse e ka jetu, ndashtë e ka jetu, gjështë dhët vjetë musliman. Dhe një vjetë për asem e vdek, ose dhët minuta për asem e vdek, ka dojnë prefejes. Dhe vdes i kafirën, si bojnë dobi atët gjështë dhët vjetë që ka punu. Kërëjt ju prishëm aktat e tyre prishën atyre veprat fit dunja wala ahira kët botë botën botën tjetër wala ik ashabu nari hum fiha khalidu latayan banord zjarmit aty do të mbajnë për gjithmonë edhe nëse ka jetuar para 10 minuta para se me vdekë në kufër dhe ka vdekë çashto si bojnë do bi ato 60 vjet prap me të në xhehenam për gjithmonë nga se kufri i tij i ka prishë të gjitha veprat e mira që i ka vepruar edhe si ka vdekë si ka thënë thotë se u kanë në problemo se fjole a rrëdë ka për që dhe më këthimit prej fejes islam e me dal në kufër me dal në fejtjetër dhe fjole a Allah subhanu atre dhe kush vdes në qëta, do në tatë se aje që li ka bo kufër, ka qenj musliman dhe ka dal prej fejes pasta ish këdhin islam nuk ka vdek si kja firë dhe ka vdek si musliman këti si uprishen vejprat se Allah e ka kushzu nëse del prej fejes dhe vdes si jo musliman që ti uprishen vejprat e më nëse njoni ka bo kufër Pase është pëndu edhe është këthi prapë në islam Këti si u prishënve edhe vdës si musliman Ti nuk ju prishënve e pratë Nga se pëndimi është kakë për faljen e më katëve Dhe kanë falur e matë se cishë Komunësi një riu me dalë prej fejes Ka përmenjë disa vepra Me të cilat një riu komunësi me dalë prej fejes E veprën edhe delë prej fejes E para është Talë e me fe Me mu talë me fe Me u talë ma Allahën oseme kuranin oseme peigamberin sallallahu alaihi wasallam oseme fej ai person del prefes ka than allah wala in saultum la yekuluna inna ma kunna nafudhu wa nal'ab nasi pyte pse po e veprani kta k tallen me fe kan me than ne kena pas si dorfrim dhe i kena vetem si loj thuja a kullu abillahi wa yati rasuli kuntum tastahzi'un thuja ma allahun dhe derguarin e ti dhe argumentet e ti ajetet e ti jeni tall La ta të dhiru katë këfërtun bërdi me e manikom Mosuar se tani ju keni bo kufër Pas i keni qenë, qenë besimtar Pjaja e të flet Se talja me fe është vepor e cilë e nëzirë njëri unë nga fe Madhja dhe shakaja Edhe nëse se ka përshëllim taljin është talë me fe Mi përshëllim i ti e shaka Me bo me fe Edhe ajdel për fejes Ka thënë njëri problemova Komentatorën Koranit سلي كاسبيوتي سيرو العزيز الحميد فاجمع العلماء على كفر من استهزأ بالله قيلت لامات يان نيمنديميت كيت يان نيمنديميت كونسوز ساع ائتي لتالله ما اللهن او بكتابي او سم ليبرنا الله او سم دغورنا الله او برسولي او بدينه او سمثينا الله سواء كان قاصدا حقيقه استهزاء ام هازلا ساع كبو كفر شوف قليلتي تالا او شكايا çdo më pason qëllimi i tij si ti domo kan pavarësisht ai ban kufër del prej fejas nëse vdes ashtu pa u penduar ju prishin të gjitha veprat e tij që ka vepruar vepra të mira edhe sikur kish vepruar 60 vjet, 70 vjet apo 80 vjet ose 100 vjet nëse vdes me çeta pa u penduar ju prishin veprat e tij të mira gjithashtu prej veprave që ai prishin domethënë se këto të Allah subhanahu wa taala që prit deja dalja prej feje ti prish veprat e shirku Mishkëru Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu: "Wa laqad uhiye ilayka wa ilal ladina min qoblik la in sharakat la yahbidanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Allahu subhanahu wa taala i paigambërit sallallahu alaihi wasallam. Ti të shpall, dhe atyrat që kanë çënë para tyje, më thot peigambërit të drejtohet. Nëse ti të shpall, dhe atyrat që kanë jetuar para teje, se nëse ti Muhammed ban shirk Allahut, të prishën çfarë veprat e tua dhe që më çin pra të humbro. Në thot për peigambësin e sa selam thuat kjo. Ku bëhet për qir? Nësë njeri u i bën shirkë Allahu subhanë i shashran Del prefejës Tët i bën gjeri dhe taberi u Për ulema komentatorët kërë onit vjetër Tët Se Allahu subhanu Vë tala shti i thonë për nga mberit Sallallari e salem Oti Muhammed Me këta jet Ty të prishën vej prat Dhe s'ka me të mejt asë një sevap Asë një shpërblim Dhe nuk gjenjë shpërblim të Allahu Nëse ty ke bën shirkë Allahu subhanu si Gjët ashtu jeshton edhe pejgamberve që kanë qenë para teje. Do të di vetë ti, po edhe pejgambert e tjerë i njëti rregull. Nëse i kishin bashkë kallahu dhe kishin ndesme shirq, Allahu ja kishte humbur të, të gjithë veprat të cilat i kanë vepruar. Qata Allahu zalika hudallahu yadi bi ma yashao min ibadihi wala ushruku la habith anhu ma kanu ya'malun. Kjo është udhëzimi i Allahut. Ki din? Është udhëzimi i Allahut, rruga e Allahut, të cilën ai dëshiron për i robët vet, dhe udhëzon ata këndën për i robët vet si kërë robë të vetë i bojnë shirkë Allahut i shëqërojë një badet ose në diska tjetër Allah subhanu wa tala Ta i afprisht të gjitha vejprat që i kanë vetrua gjithashtotët Allah subhanu wa tala Ta nëse këshumë përnerast në e vëtë cilet bin këta janë ata të cilet e adhërojnë vohrat dhe lëlla i badet e ka ata cilet i kushtojnë përshmej më shkonë lipë për njeri që ka vdek me i dhamë fmi këtë mundësia ka veçë Allah subhan edhe kjo me ndonë se enda ka mejt musliman mi për kjo vepur pasaj këtheje të shpia dhe falë namas mi për kër shkon të vorri i li për ti të tyruja me ma shëru filonin shkon mërë dhe për mu shëru prej vorri me qenë shërim për ta ose shkon i lutet personit që ka vdek ma shëro filonin ose shkon kërkon për ti e ban të vaft silët, rrath vorrit të me du se këjan shërim e qoj shkon i të faltor dhe faltor të qoj shkon filan vorrit, shkon silur rr Sjellë rërvorë disa herë Se ti ma stajki me posë minja Kjo në shkirkë Kjo në shkufër Me të cilin a i del nga feja Ndërës ta nuk e vrejnë Pashka kë një rëndë së sti Në nëse ashtë një riu pre këti lojt Apo shkon në thejrë kurbanin e pret kurban të tyrvja Për të vdekmin Nja pret ati i voren Se ki, si tja prej një kurban të të dekmit Ki kam më makërin dhe një pun Kam më më mdihmuja Por shemo se kikaçin i dashur i Zotit ka çënjëri i mirë kur ka çënjëngjall e tashti pasi ka vdekur ja preni kurban këtij dhe ke për këtë mirë s'ka më bënu më makryni punc se lën at mundsi e ka veç Allahu më kri. Këtë rast i kërkon për i varrit, për dekmit, atë shtas e kri në veç Allahu subhanu te ala dhe për të cën nuk guçon njeriu më drejtutje tërkujt për veç Allahut. Në këtë rast i ka boshet, ka dal nga feja dhe gjithë veprat e tij që i ka veprua i prishme këtë vepër për të cën e ka vepruar në saj nuk pendohet nga kjo ç'e ka bëto tat Allahu. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ كُشْكَوْمُنسي يا هيك تكشناتي اتيلي اش تيير كارون زار كو بروبليم كُشْكَوْمُنسي يا هيك ويكشف السوء دميا لارجو تكشن ويجعلكم خلفاء الأرض كُشْكَوْمُنسي و ميبونسون دوسن صندو توق بروجه الله إلهٌ ما الله andit ju lutje tër kujdna apo keni zot tjetër përveç tij, do thotë, nëse kërkon për tjetër kujt me të largut këqjia të cilat kanë rombi kokën tonën, për të cilat nuk ka mundësi me të largu njeriu përveç Allahut subhanu ve taala, atë ardhiës së tikë po shërkalloh Allahut subhanu ve taala. Prandaj Allah thotë, "E ilahun ma Allah, azat tjetër nitulib", do thotë se nëse e ke vepruti këtë, diës e ke lip tjetër zot përveç Allahut subhanu ve taala. Fa qalilan ma tadhkuroon, me po jo pak po përkujtoheni. Pasto thotë, "Kul men bi yadihi malakutu" Kul li şeyin wa huwa yujir wa la jaru alay in kuntum ta'lamun thuy dorne kujtësh sundimi dhe i Çevavejtokos dorne kujtësh ki sundim çka po e shëni thuy Allahu subhanahu është ai cili mbron wala yjaru alay mi pasko dikush më të mbrojt prej Allahut s'ka muslimi më të mbrojt dikush prej Allahut in kuntum ta'lamun nes e jeni çka e dini se aquluna lillah kul fa anna tusharun neset porgjigen se kët është ndarën e Allahut ather thuyo po çka jeni çmastroheni Pse po mashtrohen në termjet e lutjes tërkujna për veç Allahut? Pse po ju kushtoni ibadete tërkujna për veç Allahut? Nëse jeni tu e di se kî çka ka është ndarën Allahut subhanu ve teala. Onësat Allahu subhanu ve wa teala ta wala tad'u min duni llahi ma la yanfa'uka wala yadur. Mos lutje tërkujt për veç Allahut. Mos lut aty që s'kan mundësi me të bodobi as me të bodam. S'muin vetë afrutmirën as të këqen. Fe in fa'alte fa innaka idan min ad-dhalimin. Dhe nëse ti e bënë të, dhije se i e prej zulumë qarëve Dhe thot i e prej më shrikve nga se Shrikë ku më ma i madh është zulumi Ka thonë Allah subhanu atara Duk e tregu për lokmanin se si e ka Këshilu djallin e ti Ka thonë Leabunej, la të shrikë billah Inne shrikë ke le dhulmun adhim O djallim, mos i bësh shrikë Allah Se shrikë ku është zulumi më ma i madh Dhe thot Allah subhanu atara Nëse e bënë të, dhije se i e prej zulumë qarëve Ka p edhe kurbani nuk prejet për tjetërkan veç për Allahun subhanu wa ta'la nuk udzon me shku me prejni kurban të varrat me kërkua mi o afru atina qëka shën varrë që me ta krya inda një pun të cilën të dëshiran nga sa iska musimi badobi vetës e kumatimi badobi gjaldit tëtë Allah kul inna salati thuj namazi im wa nusuki kurbani im wa mahjaja jeta ima wa mamati dhe vdeka ima lillahi rabbil alamin janë për Allahun subhanu wa ta'la la sherika lah na i cili nuk ka shak O bidhari kë u mirëtua në awëllë muslimin Thuj se me këte jam obligua Me këte më kartë urdhri pre Allah Subhana wa ta'ra dhe on jam prej musliman Gjithashtu prevej Pra që ka e prish një riut nëse ka qenj prej musliman Pëllën ka qenj musliman Ose me familje musliman Ka jetu një kohë musliman Pas taj ka një në zemrën e ti një faku Hipokrizia është bon prej munafikav Edhe ki janë shkjafer Edhe ki ka dalë prej fejes Mi për problemet e ki ashtë Sen ka jasht tregonet musliman, ki ka dal prej fes, mi po nuk të regon që ka dalë e tregon se ka dal prej fes. E mbonat kufrin e tij, në zemrën e vet. Dhe nuk t'ia tregon njerëzve, dhe vazhdon mesin e muslimanëve, me mu tregon se ke nuk ka dal prej fes, ti ende ësh musliman, mi po vetë ka dal prej fes, dhe ata që ka dal prej fes atë kufrin e tij e ka rrit në zemrën e vet dhe nuk e shfaq para njerëzve. Dhe këti muslimoni, i cili i zgjodit me këtë, dhe kë është bë prej munafikave, Edhe këti sukurati që bësh shirka Allahut, edhe këti ju prishën të gjitha veprat nëse vdes me këtë popendue. Gjithashtu, nëse ti ke anësh për shirku, që ka nxjerr njeriu prej fesë, për veprat që nxjerr njeriu prej fesë. Gjithashtu, për veprat që nxjerr njeriu prej fesë, është mohimi i diçka që s'ka ditë di çdo musliman, apo e din çdo musliman. Mohimi i asaj çka e din çdo musliman, nuk i fsheh atas njerëve muslimanit. Të gjithë e din se obligim është namazi. Të gjithë e din se obligim është zekati. Të gjithë e dinë se është obligim xhazhi, të gjithë e dinë se është obligim agjërimi i Ramazanit. Të gjithë e dinë që është haram alkooli, të gjithë e dinë se është haram rena, të gjithë e dinë se është haram zinaja. E kështu me rrok, e muçonioni për njerëzve muslimanë edhe me mohu. Së është farz namazi? Ose më thonë, së është farz zakati? Ose më thonë, së është farz obligim agjërimi Ramazanit? Ose më thonë, nuk është haram me vjedhën? Ose më thonë, është halal me pi alkool me katvepër ai plaçon del prej fesë e prish fenati, në ato që personi monologaritet musliman, po llogaritet jo musliman. Kë ka dal për fesë. Edhe nëse thot janë musliman. Nëse ka mohu një send të cilën e din çdo musliman dhe nuk i fshehat asnjërit për muslimanët. Të gjithë e din se kanë obligime për Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për veprat që ka e prish namazën, e prish veprën e njeriu, ia prish veprat atij që i ka pas, është lënia e namazit. Ai që lënë namazin A është prej muslimanëve. Edhe e din se te na shumbeta nuk e din këtë, shumë prej muslimanëve nuk e din, me po i kam rënë dituria, ja kam shpjeguar njerëzve këtë punë, dhe elan namazin ju prishën veprat e tij, to të cilat i ka vepruar. Veprat e mira që i ka pas, nuk ju pranohet asgjë prej veprave të tij nëse vdes në këtë mënyrë. Është hadithin e Xhabirit radhiyallahu anh, prej Xhabirit, birit Abdullahut radhiyallahu anh, se pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë: "Bajnu raxuli wa baina al-kufr tark as-salah." Dallimi mes muslimanit, abnëriut dhe kufrit është lënia e namazit. Dhe qadan hadithin tjetër për Abdullah ibn Shaqiq al-Aqili rahimahullah, qed kan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadith sahih transmeton Tirmidhiu, se shoqët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë kitabaini, kanu la yarawna shay'an min a'mal tarku kufra ghayra as-salah. Sa'atama londo ni vepër, as një vepër, pse njeriu lënta nuk e sheh nes është kufër të nxirr nga feja. Përveç namozet shokët e pejgamberit sallallahu alejhi wasalam e kanë pasë nëse njeriu e lë namazin del nga feja dhe nëse njeriu del nga feja pa mëprish i prish veprat e tij nëse vdes në çatmëri nëse vdes në çatmëri pa namaz ai ka prish veprat e tij i ka prish dhe ditën e kiametit nuk i bojnë dobi veprat që i ka kërkuar çdo që u kani problemova wal hakku anhu kafirun yuqtala e vërteta është sa i cili e lë namazin vritet qase nuk është musliman dhe tëtë që që që që në musliman mi po që dalë prefejës amma kufru fë li anna la hadith që të sëxhëtë anna shërë samma të tarikë salati bihë dhe l-ism dhe se së të konë kufriti është të hadithë të së të kanë ard se ajtële namazin e kanë qujten jo musliman wa ja'le l-ha ila bëjnë rëgjuli wë bëjnë gëwazi i të laki hë dhe l-ism a lehë huë së salat dhe si që përmenu madithin që për Që don të, të, deri sa fal njëri namaz, është problem ti me qujtja të ajo musliman. Domthon pengesa është ajo e namazit, mirë, por nëse e lën namazin, do të thotë vetë e merr ejmin në aty të tjera, dhe kjo është një argumente shumë e qartë sa pejgamberi saallallahu alajhi wasallam më kanë kishtonë dallimin mes nëve dhe atyva është agjërimi i Ramadanit. Mirë, sepse ka përmendë që don dallimit, do të thotë ai seli e lën namazën e merr emrin e tyre, mepodesa ai fal namazën nuk e merr atë emrin, përveç nëse ndodh që bën ndonjë vepër tjetër që e përmend sikur ni faki ose adhurimi tjetër kanë përveç Allah, lloje tjera, mëkatet tjera të lloje të cilat e nxjerrin prej fesë. Nuk do të thotë se inonia e rukuneve të Islamit, nuk do të thotë se çdo rukun të cilen e lën njeriu quhet jo musliman. Mepër pejgamberi ka përcaktuar namazin, se nëse lihet kjo lloj rukni e shtyllës e Islamit, atëherë ky person e merr emrin e jo musliman. Dhe do të thotë pra vepra çe aprishin njeriu prej punës çe njeriu t'aprishin veprat e mira se ka vepruar, është sihri. Magjia. Nëse njeriu bëhet magjistor, atij ju prishin veprat e mira. Dhe nëse vdes në atë mënyrë, thotë Allah subhanahu wa taala: "Wa ttabu ma tatlu ash-shayatin 'ala mulk Sulaiman." Juhedit, muslimant e pasonin në kohën e Suljmanit Atët që jam sënë një shëjtonat Në kohën e sëlemanit Në thëtë në ke pasënin vahjin, shpallin Po e pasënin atët që jam sënë një shëjtonat Shëkaj më sënë një shëjtonat Shëjtonat jam sënë një natyre e magijen Në kohën e sundimit sëlemanit Ua ma ke fara sëlemanu Thëtë Allah nuk ka bo kufër sëlemanit Në thëtë Sa të të kanë tonë se sëlemanit është magjisar Allah thëtë nuk ka bo kufër sëleman Për ndaj ka thënë Allahu, nuk ka bo kufr Sulemani, në dhëtë nuk ka bo magji Sulemani, për e ka qëjtën magji në kufr, nga se është kufr të ndzirë nga feja, dhe nëse e vdes ashtëto, prishën të gjithë të vej pra të mire nëse keqen prej muslimana. Wa ma kefara Sulemanu, wa lakin në shqeyatina kefaru, mi po, shqeytanat kanë bo kufr, pëse ju allimune në nëse sihr, jam sëni njëzve sihrin në të thëtë këtë përshkak si abzoni sihrin banë në kufërë e Sulemani nuk ka bo kufërë në të thëtë nuk ka bo sihrë Allahu sëtëhana vë ta ka qëjtë në Koran sihrin e ka qëjtë kufërë që të thëtë nëse njeri ju banë me ta delë prefezë dhe në sefdes me ta ju prishën gjitha vejprat e mira që i ka veprua dhe në këta hyn gjitha ta faltor që i luftoj njeri ju një tregojnë se që ka mendohet tardman Në më담on për veprat e gjebit, që Allahu e ka mshirë diturinë e tij, se vetëm Allahu e di se çfarë ka menduar të ardhmën. Nuk ka mundësi me ditë që të rroksh. Dhe ai shkon te falltori dhe falltori i tregon se çfarë ka menduar më sa kohë. Edhe ai beson. Besimi i aty në këtë çështje është vepra të cilat nxirr nga feja, hend llojin e sihrit, llojin e magjisë. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem transmetuar nga Abu Huraira, "Men ata arrafan kush vjen të dëni paradoftor, au kehnena apo falltor" tasaddiqahu bima yaqul dei beson se çfarë ka thon ajo i beson fjalë që ka thon ajo fakat kethara bima unzila ala muhammed sallallahu alaihi wasallam ai ka bokufer nata qi ka zbrit muhammedet sallallahu alaihi wasallam ne saallahu ka thon qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa allah thuysa nuko diçkaçka ekziston qiell edhe tok qe e den ghaiben per vete allah subhanahu wa taala ne tot asmelek As banor të cilet, as banor të tokus, sqo as në krijez qe dhin gëj bin përgac, Allah subhanu wa ta'ala. Wa ma yashuruna ajan yuba'athun, madja nuk e di njerzit, se kur kan mu rinjal, as në krijez nuk e di kurda tëtë rinjal, la kurda rinjal, wa subhanu kallahumma bi hamtika shadu amda ilaha ilaha ilaha ilaha istakforu katu vileke.